Sí. ba, xamelda eskerrik asko tortzagatik. gaur gurekin euren uel tala, ba, bere liburua hautetu gure, horretarama beteagoren ondusan gurekin beste liburutxo bat ordezten. Eta gaurkoan ba, gaur bu, gurekin bueno, gure buruko, amingo psikologiakoa, tengo gesurra eta dio asko zertatzen diena gure inguruan, aia politikal, laburu jaiskiber, ba bueno. Ibu lua hartalikua, batzuk ere karitu, eta gitasko ya deshantei noci ditutuen, o...? Dile, dira... Oeste era, mira, izkatu, eh? vale, no, okay. eh, de karriko ditut, estakun batenta? Tio guretusera ere, eh? Sa, batela. Eri garzo, espenareti. Oka? Oka? Oka? Oka? Oka? Oka? Oka? Oka? Oka? Oka? Oka? Oka? Oka? Baina, txarra dut. Baina... Ba, ba, ba. ba ezkerrik asko lototziagatik, interesagatik, eta, uan, ziren nago dugu, gai... gai... gai... gaiak pixkabak... Bueno, desente, magiarekin lotuta, urbilekoa... urbilekoa duzue, ez dakitekin egin edo ez, baina, txunadute, ahiako arria behitza on da, onaino, hori Eta guakak izue da hitzala bere, irakarra du ere eta, bueno, zuek ere berriak eta zaudete biskabate magia horretan edo aileko ariaren de, magia. Bueno, contoela, eh, biskabak alderan bandikotan nire buruari zer bat ikan gaina onora bueno, sortu zen edo, bueno, eta, nahiko modu simple batean, e, perretxiko da ponienzorean erratko batean, hoi hartzungo haitxona bat e, zen, eta haitxona horre balan egin zuen eta horiak egin datoa baina asezin montatzen biskabatu leko esperientziak eta, eta, eta bani fantaziatetik garen eko berraz e, mugintzen dain zen ez, ba, duro, ja biskabatu legoen lan komentatzen zuen e, hando galeria horiek eta norako sulta behar eta salak eta berazio den eta berazio dena. Hor duan, daude lagun elementu gutxi gora era ere eh, berrian eh, mugitzen direnak eta ratzat direnak. Patetik han, intxizuak, horretik han edo horretzen direnak edo pixkarak ikutuko dut ikotiena da horretik han dagoetan, hori hartzunen martxan dagoetan, intxizuak eta sordiak eta la lanza. Eh, peste geografikoaren artzoriak, Arritu libera eta eta bueno, zubea, eren zubea, zubar, zuboi, dena edatua. Eta dira elementuen hau bueno, Orduan, e, haitxon hau nomen, komentatu zidan, baxo, eta la ganein zuen emarroak hau daiz. Eta dote, balerian, eta dote, salak eta dote, putzuak eta dote, errekak eta urbideak eta, ezin mania, asintzen bixtabatu ortikan, kira Eta bueno, segurazki ja zehutzen du zergarrenatikan gonsarete arditurri eh onzarete, e, e, eta bai, ba, oso ikusgarria da ikusten dena eta imaginatu dezakeguna askotan ikusten es dena baita dela ikusten dena baina eh orduan bai, hau ordu, eskubiko e, irudi horreta galdentzen da nabasbait ba romataren garaian e, egindako galeria ba onitsutaten metro larogeiko antuera, eta metroko osa badegatun txikora bera, zena ikasuetan, ba, e, meari jarraiktuz ba, e, egin behar zuten bora, erodea, eta horren nara bera, bezkilerak ere zizierkatu behar zituzten, e, agertu dira, aretetan ere 28 altzun hon jartzen zituzten bera hien argiat eta barrak bere teknika zuten, nahi zatu borretera nukoren, eta horre dira agertzen dara, bon, ba, nola egiten zituzten, halagut tximinia batzuk, e, ba atzeko, e, ventilatzeko, eh betiratzeko eta hor luzero eta gero ja mineria garaikilerekin ertzagintza da garaikilerekin baina eh baboru dinamitara udetseta barra ba, ba ditz, aero, ez duten oso berri gris izateko nagusiki eh daiako harria eta orduan bere hortan gusten zituzten. duten xutare batzuk eta besterik gabe bere horretan posible zuten aurrera aurrera egitea Eh, Ardito riko ahmen da, dirudien ez, eh, peli zuzadean iroken luxean izan duen eh, mea, mea tegia 2014 edo ira hundu erromataren eh, araian eh, ateratzen zen, eh, dirudien ez, egin ateratzen zen metara zen zilean gedora, burunia era eta gedora ere, zeruna, ba, ere bai. Eta, suposatu daiteke erromataren jole nago ere, ariari dohmeari jarraituz ere nola behiteko induzketak edo ko basundu egin dozunio naturali jarraituz egin gozituzteak. Orduan, bueno, beste esuta bebat, esan desala, arditorri izan zen, edo berri honean, oñan esko bat. Beste ata, ingurunea. Ingurunea, niretzatun ditzen zeniko magikoa eta beretziga dela, batetik garen hemen nagozieta sunatzen du ariako arria, Eh, hain zuzen ere, eh, badirako eskadegiosoan eh, granitozko eh, osaketa duen jamen eh, dibakarra. Ba, Galiziana de eh, altzitiozatzen duen mesada ya gehiena granitozkoa dira da, ba, hemen eh, kontrakoa da, dira gehiena, eta zauda bat duen elementu kuriosuak, eta casualidadea ba, edo ez, duen lo gertu daukago, eta erreferente eh, eh, bat Eh, gero, normalia, mendia, kalamola, boto, eh, bo, es, eh, mendi baxoetzen normalean, sakratu guntzat, horretzen diren mendi, akala nola, han boto, hainbat mendi Euskar Herrian, zeh, babadokan normalean, ba, genio bat, lotu eta berarekin, eta normalean, beti lotu izan zehio, mari. No mari han botoko, mari ez dakituko. Eh, Mdre, ahiak horrean, niri ikusi duduan aratikak, babago, eh, mari bat, mm, dirudien ez, bat enzena, et gaitzeneko utxuetara ezo incesolar da horrela kontatzen dute e, gero balaboa esbeiena bat eilartun barriak balodebiari posta gentilarriak edo ba nois no lasbait gentilarra serbetu sinenea bailonako katedralea hieki berzutena Ba, jentia zantur ditsituzen ari oien, ez ziren, editzilez ikulei honi, edatuzi edo, idera erdia edo, dere azerearen horrek ari. Eta, gero daltako, este bat, da, da, publiko mendirik altuena, larrum eta larrumen dugu dago, lehen txudearen, leyenda bat, naiko kuriosoa. Diru diren bioten ez bioten ez esaten dute badagoela eh, material geologiko simendiaren kultura dalkan hala pasatua, eh mende lurrunen mende baldera edo malbaretan matean baburro hasuta eh errauts edo orola hortikan ja pixa bat ere babur, burua eta eh badago non orroa seguen beste eh, beste mari ba horrezkoena mendibarruan lurrunen betikoa, betikoa bat txorba, bez? Leku guztietan, meni martikoetan, nola meni dagoa bat txorba, e, Eta zain zen zen zen zen dena. Baina, zori hori, nolak baita eskortu dagoa, bat duan ba, nolizian ateratzen zen, eta urtzen zuen, bai urria eta bai zileak, eta botoa zen zen kanbola. Eta horregatik, e, maletan. Hor e, duan, azerretu eta azerretu zen e, mali eta bet E, ...zigortu zuen menndiaren barrenean bizitzera. Horri bat bat bat bat izkoan nirete horrean kontatzen duan ariken. Novabait, no, ariako bintzizua... E, ...zigortzen duan malurek, ariako ariaren barrenean bizitzera. Betira. Eta nire dugaren... ...menndi Novabait zagatu edo berezi edo... ...gora gertzen dira, digedeze, paramudra, miran, numaian... ...eustor, fenomeno... E, oso, oso berezia zinutxitan dagoena, eta, bueno, ba, uste dut, ba, lagalako izendapen bat mundu maian, berezia bat egizu edo gara, abri bola bezala. Eta daude, pare bat, ez dakiz daude, horrez da oso hende ikusten, dira, abri ba, batzuk bora, ba, nesu, horri lorriak. Ez, <coughs> ez dago, jeskiro goztaldo zoan, e, bueno, leku bai. Eta gero bat egizu edo, horbalako leku batean edo, iker nubatea, behitzen zainoen, be, baraje bat, Eta, claro, eh, baita esaten da, eh, otari 1950 urte honen osena segurako sigartearenegoan, hotsen mere horra lasarrenen baita urteetan, no? ba, eh, ondarririk esenengo artson ibizakundarekin, de, nieguar, de, eh, beñon, de madere, ura erasion ere dio tenes balago plata te tonigo bate ro diviniera dit auinan ditibarrena eskerristenena osea jaiskibereanio doa claro balago balago dilevago dilevago jaizko E, alko erriska batean edo eta beti danik normala denez pasabidea izandako. Zigmundiko galdia, kontinentetik globatik pedisularako pasabidea natural bat izanda, asko zer esatu zen barretzea Pirineo orografikaren istehunik amaio. Bueno, urua ba, iruko, iruko horrek osatzen du baita geologikoki eh leberriaren. Eh? Ba, bueno, arrasa. Norra Lera Naur, Andar Baso, ez bitarteto, batu gute, ez izan, zen, la, ez da, gute bete edo, irudi bat zun, bizote bateanak baina e, oso tehnika bereziakin, naho da, e, edo, sisertatu da, eta gero edo, nahi pasatu Esaten e, dutea, malo 2000 buruko e, data zidalduela, bekin zidako zaharrenetarikoa dela, eta maia artistikoa zehkulako mai artistikoa dela zendua eh? e, da horreginakola eh landarso o ilurre eh gero megalitismoa oso zabaldu zabaldu dago irune honetan hori mantxa ez gorria duten parajeetan antzematen daiteke orduko xeoia ere bai eh seguneko eskimono bueno, mai numeratzea koronetza e, e, bai trikuarri sutarri eh kronetari laratsaketa bat ordezago eta daude eh leku ona dela sabe zuten ke berra da kronetxe edo laratsaketa hori e, ondo oner dira itxisuen e, iloriak edo eh bueno orduan ederrien moldatzen da antolatzen da itxisua e, itxisu asko gaur historiaren baino itxisuen Aiako zutatiko ariako ariaren lobizti distila da horuan. Horregatik lan liburuan dago aiako koma ba aiako aria ordain bada, mendiri sarrenan hori da bikoketa da liburu hoiek, ba hor da eta saidu beharrekoa. Hor duan bera, nola e, saiatzen da, lortzen ateratzen lehiuntasunetik argitara eta duan, barakotibu bat hor, bueltakarabiena bilatu nahi handeku bat e, magiarekin konetatzu. Eta konetatzen duko basuru du batean daudenean, ba, e, odei mehurtuak da, eta e, txaman, e, aztia, sorgina, belakile, belakoa, edo druida, bat, e, eta odei, leida le nagisiko emakumea e, intzisua beregarren saltzen da galdea, eta ordain hori galdea da ordetzak dau eh hilutasuneak dagokiona da zaitzea eh aiako aliareko kuba filosofaren nagusia ze barruan bat ze, baina hori daka arazo bat da da hilutasuneak zurra narrenean ba aldatzen da bere persona isakera itxi zuretzeta pistilak pistilak eh e, bueno ba, soboteretsua baina kontroli gabeko pistilak eta ateratzen denean argia ba gero da e, persona hori bueno, hori egin dikete jartzen bada bisarrolan de weitiko gero pasatzen da larroan edo teskagun barneen no osoa la oscuridad al nei una aitpamena edo hala badazu zeun zeingoetan zertzuma gara egiten bide bidea gure barnerak gure barne sentegaiak horriak hasunetan ba hor badako gola beste indar bat e, bote ez chua batutan ba estatzen du duguna es Bueno ordua tribu bada horko eta klaro batzen bai isurreki eta gero claro hiru mendien artean dagoen no, eh ziguriko horretan nik suposatzen du Hortikan ba, pasatzen zire da, adibidez, ba, herri bat asko gubintu izan dena e, zelta, herria, zelta herria. Zelta herriak e, bat zituen e, itunak, edo e, akordibak pasatzen ziren herrietatik, e, eta e, nola baiteko bat, eta pasaporte hori ditzen zioten tesera. Tesera ziren, e, izan ziteken, zeramik no, asko edo metalesko e, pieza batzuk, bisak izuzkatenak, eta mi satiak bat egnein behar zuten. Hor eh? duan, satiak egiten zen eh, seguen tribua edo eh, persoan abusiak, egiten zen eh, sati horrekin, eta beste satiak anikan pasaten zen eh, tribu edo arroz, edo dena delarroa. eta hor duan pasaportea eh, ahi nartean akordio bat, ba besteko, respetazeko, eh, ba bestan emateko janari emateko eta eta horrek inauten zuen mi persona horie, ireuten zuten itartia. Oduan, e, nolaiteko, ez? E, erkarren arteko akorriuazen. E, Goienexe historialariak ezaten duk, ikarren menderako kristouretik nolaz baiak, e, ja, asentatu da zeudela zelta herriak egin zuten e, inklusioekin eta harremanekin, eta nolaz baiak eratzen zera egoaldetik eta iparaldetik kan e, darren aldetik kan e, Zeta, Zeta, herri bat egin. Bai. Hor du, eh, hemen, izkabatik guztemotu ze hor, Baskoia jertzen duen horretan, ba, irizteta justu itxasuen dira, so, eh, azken mutu horretan nago irateke, ba, noraz laindik, eh, eleberdian kokatzen ditudan eh, Baskoioi eike du. Hemen ikusten duze, balgu, bueno, Zeta erdian ere, ba, arreban nintestua, suken naturarekin, Duru hiden gure belagin edo azti edo zorginak. <coughs> Eta hemen ikusten da eskobatean nola dute edo zude bat, ez? komentatuko gaudan, kultura askotan anertzen den eh? mito, mito sortzailean edo, edo kontrakoa. Eh? Dena desegiteko prestakuen mitoa. Horduan bueno, hor gatazkababa dago. Horduan, momentu batean, zerriak, Eta, e, ja, ez dute e, behin meniako bizita egiten dut txinguriko gauria, geratu nahi bertan bizitera. Horroak arroiru, inguruko iru mendietako bizitagunak, ez hori ez da, hori ez da, posibio. pasatzeko bai, egoteko jarro bat bai, baina menn geratzeko ez. Erdoan gatazka bat sortzea da. Gatazka hori baina hori, basko, indirro dutok. Gatazka horri behin horret, baskoia, perailek ere, gerota gehiago, handizzen ari da, e, ni ariak horrena ditzen diort, edo ergoiena, goiko herriak, ariak horrean, goiko aldean bizi den dagoen herri bat, han ere gerota gehiago dira, eta horrean badago ba gatazka bat. Gatazka zeratik da, badode ba difakzi horrape, bi alde, eta bi ekmei dute jari intsizu bat, bere ganatu nahi dute bere, bere aldetua, baina idarazte dute alde bateko erketa bestekiz dute pasalten froa bat egin ba, ez ezagra en fin. ba, e, bat egin eh, Eta duan, baina batzun esateko, bau aldein herri horretara. Ali dira zentekin, en Eta hori gertatzen dira bat, gertatu beharreko hain bat, bat saltxa. Bueno, eh, eren zugea, ni nori natu ...intxizuen buru hori, eren zugea e, moduan. Eren zugea, berez ez da... ...en gero, musik logon, esan, mari normalan rotuta dago... E, ...zube bat, ekin batera gertzen dagoen mitologian, eta zuge hori da... ...esa dure, mariren zenaga, esan terren. Eta zuge hori dago kio... ...ko batzunduak zainzea. Orduan, e, satun egin baduzu... ...ba gordo dago zungorio, edo zugar... E, edo edoren zubea zaitzen eh. ahobak, oasudaren ahobak. Baina, bueno, kultura askotan, eh, zubea, edoren zubea, ba, izan da mito nagozia. Eki handeko kultureta, normaldea zubea da eh, ona. Hau da, jakinduria, mundur, bere munduar, edo kulturaren sortzailea, ganoela, txinatakena. E, Jakin emailea, baita ere... Ba, bueno, energia, indi, indiako zudeen irakurketa da, e, energia de sortzaia, barne energia de sortzaia dela, transmititoa ditutela hori. Eta horreka edo besoreka adibidez. E, Egiptoko inundi horretan, agertzen dena da, zude da, bitu non bere lana da danak euskola jartzean, hau da, kausa jartzean. Orduan, egera zaiatzen da behin eta berri do e, mundu hori hankar jartzen. Erdoen beti dago borroka bartean, kausa jartzeko. Kauza, azken batean ez da, guretulea dozatxerra bizarra behar, ezin beteke, barriro resetea ez eko gure mundu basteko. Eta, bueno, orduan, e, zugea eta... Mm, Bi buruko zugea batzuetan nahazten da, gine eta hianekin, alde honetan alde txarra, bere baitan nolde eh? bait. Beste kulturetan, adi behar ektamerikan, edo ikusko ipar-amerikako indial India, batzuetan ere, ba, keatzarkoa, edo zugeen unma oso garrat da. Horre, egin zemolitzatik ere, jakindu li eman, egun duaren sortzaile, nahi zetak gero eskartzen du, san jefiri agero, perki cogetuke ba ba gure eh, gure versioa, gure versioa ba sartu sakusenean hemen eta erlijio paganoa nola zbai hastertu lasenean ba oso biskorak izan ziren eta dira ba ledi dagoenak nabain moldatu eta berera bere bizelako konponte. Agurietes. Eh, bueno, Ezan behar da, gu eh, paganoa egin egin egin, nola behar bat mari, eta leitu zuboi, zugar, eroden arakoa, ba mari munduaren gabez de giza edo. Bueno, ez zer egin izun kristauta zunak? Baxan, zun, bueno, ez dugu. Artuko dugu mari eta bihutuko dugu Eta artuko dugu zudea eta eh, bihutuko dugu deagoa, orduan. Zubea maiztoa da, zubea pekatua da, zubea kaltea beste dituzko eta ganiak zubea jaten ditu nonzeia, nonzeia, nonzeia, nonzeia, nonzeia, virginia. Eta hor dago da sekularko eh, diskursu ahorra espian, eta nio, jarriko dugu, iduaren ere ere duena herriaren eh, mesenerako, eh, virginia, nonzeia hori. Ez guztietan, ez da, santu garen entuzik beste kasu bata. Eta duak, bueno, a diskursu Ba, San Miguel agarakoa, beti ere, e, zubea, anakapea duena, e, zapautzen dutzen dutena, edo Cataluñan San Jordi. San oso Zabaudora oso garantzia uniko santua, eta Aintxusen adibidez, e, Barcelonaan, deitzen nomen diut ere, Drak-Zelona, ze dragoi pilo gato mennode e, irian zean, Augusto Zabaudor etapa que huelen de dago este bat, etapa, etapa, etapa, etapa, duan. Bad yudir, bueno, Cataluña eh, edo, sí. a well, bueno, eh, dago el cargén de era cargén de desigual dragoy y kikodo, pero su posación Bueno, quiero decirme, dago yo, se lo que no Bat, y tal era el Izanera Villanueva, no era Orduan, eriza jakin izan du, bere de, ganatzen ditozak, eta ekartzen bere diskurso da, eta bere filosofia da. Eta ikus dragoiak bere enizetan, garro moduan, eta beldur e, asortzeko elementu nagusia bezaldu. <coughs> bueno, badago beste... Batik du baina horiak horretzen nahi nizela beste zerbait. Ede berdian ere, esan dagoa, eh, ariako behar dugu zunia du. Eta pixkaratako horiak nahi du, zerrat ikan izan dek modu natural batean egin interpretazio hori. Hor duak, behar Mondrago. Mondrago bada horreien dara, daiko kuriosu alko Eta Mondrago ere ere dintzen dute. Eta montragorien, mendibatean, mendio parke batean, dago, dragoi hori, eixo zen. Terri ari begira, terri bere garaia, lehen da bionez, lehen da betiko, hau tero, eskatzen zuzun, eta duan, baia, nolazlaik, e, berritarrak aserretu, eta hemen, santu bat, esan izan Hemen izan ziren, bertako, e, nola dira, erremezariak, edo, ez da zakaz honesei politiko. Ola bizona quedó eh jantzienak hitzerauruan zer egisten? Ba, urteiaren irudia, irudi bat ere hisuten eh argisarizkoa edo beste arronsuenean hitzitzaitzaiona, nah, nah, nahbait. Su hartuzuen da horra jantzien ez ezotzen. Bueno, jantzien no, e, e, bueno, e, e, e, eta hoyek ere an eta ba eta jantzien Orduan ere, santu izan da ere, mandatariak si ziren, orduan bueno, badau bat horrek herriarekoa dela indar bat eh sartu, sartu bate akarabatzeko eh, eh gaiztoa, ez, es, ezdarkeria. Eta gero, beste etapa zerkoioso bada eh ermotarra bueno, inbaditu hituzenean ermotarrak, ermotarreak ba beraien garzada ermotarra nagusi ez zen moduz beste fatxa txikia hori, eta ba tamen zeuden armentiak di D baraino. Berrogei Eta edo matareko menzio batean oitura berrogei kilómetrua ero bat, estazion bat, egiteko, eta behar zuten elementu eskin orduan. Ze inerdi dago berrogei kilómetru eta la armentia eta D baratean Kabal ezan azira bat egunak duetak imaten azundari eta artea azundari, no? Eh, Errobatan ejertzituak azurkan estandarteak erabaten zuen eh, soldatuak trakonani usatzen zitzen ziztegiena. Zeratikak, baina baten oh, baten burua eta gero azetikak eh, nire, Baina hor non bait, dragoi Alokosen, du, arraru, baten aiziatza, ez ziztegiena nautikak alako zen arraga bat egun soinuaren agintzateke izango gabe beldugarria esbalitz izango be soinu horrekin barrela eta legioa baditu zituzten egin zituzten zigizioa sarastia motxaletak eta bar eta mareta horra orduan hori defendatzen duen antesia da hala bai herria berarese hain ikututa esere ipasse oretan ba identifikazio bat egin ziola ba, draconarius horrek garadazioen dragoi urlunarekin, e eta hortikan mont dragoi, e, e, o mont e, dragoi berako. Interpretazioa dode... Bueno, eta... ...intxizua, intxizuaak. Intxizoren e, irudia, irudia... ...desberdina daude, ane bat irudia daude... ...eta dode, e, mañun, semestre, bat dute... ...rekuna, mañan beno, on bat... ...autorio bat ere, la nolalbaite... Arduratu zen horretaz, haka edo lehpona gehiagurien zen hori hartzen, aldetzen bia ikusi zuten zer bai... Eto. eta horregun bait, e, topatu goment zuten, behin, e, kobatzuru baten horrean, ariak barriaren da... gizake da, eta gizake horretzen, metro horrein, utxibara bera, unil baten altuera edo, oso egin dutxoa, egiten, eta erdi inzoia ez egiten, eta handi gutxira, bueno, aldetzen zioteno, aldetzen zioteno no será a 7 o menos para eso. Eres un urte, es una refrenada por kutxira 19. Eta hortikan sortu zen bakarrak horia hitzisu da bate. Eh, diru direz, lehendak esaten ba, eh, berak gehitu situela lanbitzola barruan, el eh, meaz a meare 1800 zela itzigi gara parte zera, no, no, kantarte kantatzen. E, eta... normal egin darroia zuela, baina beti ere, ikuntasunean. Aldiaren haurean, izaz, zitu no, sí. horiek iz. eta repitazioan dira, izaz. Eta balantialaren, nire duzuen, esan ez da gentia, zela gara ibateko, zelagara, izateko da, gentia izumea, eh? eta bala, izagozatzea. Neto horiek, gure gentia, georriak diari, indartxoak, hondiak eta horren gentia. Buena... Hemene, haurekari de piskalak ba, bueno, erbi... Herriak nola irudikatzen dituen dozera, paralotarrenak eserotu do duzu, oriatu honen, irudio horrekin. Irudioen ere erretikatzen da pastoraletan. Pastoraletan, egiratzen ma duzu, e, ohotza da, nombanean eskubian, e, aldatu gardean, denean, e, erkintza, mugitzen dute atzekidan, eta justu hori da, eta, mugitzen dute ahurua. Buena, mirin txisoa, de ahurua da. E, oriatu nena, omen dago, ez ari horretara daugumein txisoa. Eta esaten homen da, ondela tenean biurria, esto xamarra, de amor xamarra, humein dixisua. Eh, Herrikulturan talde bat zen, antzerki lanekan ebitzen zen, eh, eh, talde bat egin zen, edega ganean. Dixisutra hau berriago ala, bueno, ba, ez, eh, ahiako harriak zehagatzen duena, ikastola, hori da berazko aldizkari bat, ikastola ikastetxe batekoa horiak jortzaini eskueletak ikan da, ezte inundekatzen e dute. Eta gero benak dena benak, mililia hamaikakoa edo. Ba, niri gogorak hartzekik de, txinako, eren zuri hori, milenak hartzekik anorako esen balde, izunekin eta, eta horrela, e, e, erriak pishat iludikatu horrela, eta oialtzungo e, ibiotik Ba, saltunte, hauzo e, bako intzeko, intzizu ba, intzizua, ba, batekin, izen batekin, eta ba. Gal, gara ikeratu e, intzizua, metrolikoa, ingetxua, mutua, isila, ian mobiten esena. Ezo naitz egiten. Aukeratu gote, nik esan konke, altxasuko momo txorroan antzeko, mostru, katxarro, ondila, peldur, garria, Zagatatxua Beldurgarria, ez? Eta, bero, bere konbasa guztia. Bere konbasa guztia, ezagutu guztia zuko razki, ola, en trago, bera, bera, trago jaren kerra, ote izona, otea baximura dutako izona. Bazan derea, oso eta, eta bat zegoan, hemen, usto, da esas piedad no. On plaza tuta giko utela segurazki, questo sera passa da milupo dira. Eh bihar kostasioa edo eskea baz ere baserri eta igualdean no, no, ba bueno, barra ta susko suskoak era. Ordua esanaitu. <coughs> Noras gait e hitzisuak, o sea, esan dira operatzerako nagertu nuen zera hori. Aupa, normalia de herriak ere doa ere, gopuntonak eusko sozialak ere, gerore jokua eman gabeen biskoate, suman kolatu nahi euskoekin za eta horrak osuneran Bueno, creo va algo este no, deberia haber unos esa errra eh normalia la geratutudan eh chisua bako festodialdaria, es eh bailen da bizikoa ketzen bat gizoneskoa dena, baina besteak emakumezkoa dira normala, suposatzen dago. Suposatzen dago horik, garaikaren edo matraikatu matiaikatua euso ez edo es baina bueno, emakutaik dute le berra konektatzeko berra Iso nore, Konstantzen segun beste, beste elementu batzuekin. E, gero... Edeberriarenko jarraia da, niniak gara, eh? Kontatu daiteke girean gara, erdiarenko askoan doela. Eta... Edeberriarenko ba, okay, askak errak... Eta bat, no Eta nahiko askak errakkoa, esan geroen modu zinegat, zinegat, zinegat, zinegatograficoan. Ja erekia laburago, de momento la suerte ola gogorrak ondas baita eta gartziko eta gero va, xa lasaia goitu. Bueno, cargo de el asunto a cerrar, tanoro este esaten duena eh, Mari, Mari eta Erensuia gaur saltea direla. Horbadar, persona latem bia le, osiko ta arremea hau eguna, en, en fin, Hortuan e, e, gargola asko daukateik txura e, erentzuliarenak, eta izaten dute adibidez e, e, lurra kaxeruan egin dagoenea arremana, izalazbait, pero ba normanean txilista gantzen bidez konpontzen honena, ezan nahi dut. E, lurra gartzen duenean e, indar bat, indar elektromagnetikoa edo, egin hori atmosfera jasutzen dut, eta bortatzen dut, ikutzen dut, luguaren tximistaren, tximista modua. Tximista horre, nesalgaria, su horre, nesalgaria, su goi, nesuposatua goiko, sua, su garra, edo, eren surre. Eee... Hornean, eto, txera, eskira, dut, Adibidez, eh, ben, eztire, dai, patro dunduanea, eta, egite, txoa, nxoa, nxoa, nxoa, nxoa, nxoa, nxoa, nxoa, ikuskaper batzuk eh, argi arraro batzuena edo, gora eh, ez dutzen dutzen, hainbat persoena ikusio behin zintuzten argi batzuk forma batzuekin, oso mugintu arraro behin zintuztenak, eta bat, eta jasota bueno, dago, eh, kostadea berezekin, baina baita ere barnean ere, araptu ikuskizun bitxiak egon eh, dire da, eh, susko itxurarekin, eta bat. Batzu mexadot dela, tipoa, eh, salutta la rivella, la rivella, beste semaidera beste batek esat desake, ba, a ja batzbait, dagoia, garai batean esaten sak, ba, esaten zuten ere silia girus. Ba, norbait daude eta situ ez dela, batean ere ardi batzuk dieskorra, noraisean eta hiri interpretatzen zuten hori ere silia zela. Pero bueno, orduan eh, esandu da na, eh, dragoiaren beste funzioa dokumenta, dragoia kasua da subjektu bakar dragoia artea eta uda eta, eta eh, eren eta ura ere pago mendute eh, mitologiaetan albo kultura berezibalta. Orduan, Zelatian aurretatu ordua dira beste argola, erusiakin zurekin ura kanporatzeko eta bideratzeko urera. Ba, bueno, ba, oso ba, ba, dutena nola baita da eh seminari joanteko bat, hau da serua da lurra lotzeko bitartekariak beraiek eh izan edo direla edo direna. Eh eta biskarator. Bukatu hori izateke ez ez hala normalmentz uorra, baina jaio gaurko asosazioa serrai aldetzea edo bat Batzoiak eskatak eratzearen haiako, ba, zube, erraun dengaten bezala. Momentu bat egin mm -hmm. badago, lehen nabiziko bezbikarrekin txizua, zaharzen da, haiakoren, haiakoariaren barrenean jakiteko, ea zein den, zorioreko altxorori, edo, hori. Eta, bueno, ba, arantobaten ba ikusten zein dan. Eta zein zu diran, altxorori iatzen da hiena. Rektor Tugardot ere garaia manekinan, asikuntzenean eh, puri-purian eh, el señor de los anillos ikusi e, e, e, e dozuen, eta hor eh, dugu guztien artean, badako bat mendiaren barnean, dira ikotxeak, enan noak. lana eta hoien bisitza eta hoien asmo nagusia da eh, mendianin barrenak guztiatzea ateratzeko beti betikoak. E, burrea, ziliagra, e, mea perziatuak, eta gero, bide batez, guztiak eta horren no? e, egiten dutena da, barruan, e, mo, moriak egitekin nola ez zesio zen, mire idia, oza, mendibarreneko idia egiten dituzte. Ordua da, pixkabakon horretan, mutxisoaren, lan nire eleberriak ditzen da, pixkabak ere kompara ketaba garago, aigeri txikiari eta hileen zorria, ir Baltzoria baina bizi dira harrenean, ez? Nahia urte barrenean, mediaren barrenean bizitzear kanpoan baita. Orduan, Bilbao de hainbat historia, eh, fiska bat bideoetan jortzen, Seba Segut lindua gardo da... Gretro ya tu erdate duzulponei zialghe, desezina damagun ere... Galloetan zen dilemma eskenean jenean parole zerbaitcake duzula irazteetazenean da... Porif Estatei pupila... Eta, kratta wanita ezendi handia takeged jadi twitter di neen. H observing diterakakat segin pegin slingein hagin ber bravewirat noritera... Horo. Bueno, porra pues, eh? de identificar peraturan judicial eh de keadaan kada ko sei eh de gaine la eh, ni te la de La verdad, sembria goizan dira la pista total, o de ontzu la pista la zereira. Pista de batzu gesatuten mitologia ta gutxi eta horra da eh mundu honetan jaus objektikoa garen ez, da dena ulertzen duguenez eta tximista sortzen karga eta negatibo-positibo, negatibo-positibo, dinamioa, eta dago batean da hori deskarra bat egiten derela, eta duan gana oso dut, eta dagoela osoa, azaztena, denetan dagoela. Baina ezkenean, ontorioa, anormalean, zientzia gero bidatu dituen edo ditxideen ontorio bat zuetan, ontorio bat zuetan, ontorio bat mitologiaren mundutik beste izen bat zuetan, beste modu batean. Horaz bai? Mitologia dira esplikatzen su mundua, gari batean, non esen goen beste asapenba, baina esinen tontoa, ozera, basuten beste modu batean asapen, situsten gosa, baina eskenia. bat egutxi dela, otxe-otxe betit dira, eta zirizia gretzen dena asapen. ba, oa huelok, eskerara gauzte bizkorra, ez dira gauzera dena, ez dira, dibuena hori esal dena, ozera batik, gauzera batik, gauzera batik, gauzera batik,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 Etzatua da, betera ez da, horrezkoen ez ezpaten iraman da China, eta beste inguruneetan astor hutu. Goi da, Eta horulan hori gan bali dei balbora lako konezioa edo situazioa da, eta Amerikako bat datos bat datos era, su bakiramentoa da horra saker, incluso Egin toko piramideek, egin toko arikin zuen dira, ah, ez so, no? e, da. Egin toko besteak. Orduan, kasuari Ba, segura ezki ez. Senor bat dago, e, ari bat, ari bat, duguna baina baina mundu zabalean zeha, nahi bat elementu. Baina otzen gaitan izan, ete, hemen eta Bulgarian alzat. Eta leku gehiago eta nire, eta aderen mitikoak ola beste parteetan daude. Pero, dizol ez dutetakoari hutsunen eta lokarriko hutsunen eta banbiordelai xaraba. Apele banbiordu, ez askiera nere marka bisatu dute eta eta ondo da hori. Nezkorri da berocen hizua ez hori zorra, auterikena, eskola dazu. Ba, profesorarenia hori da. Kontatik Para usar este transportador, yo tengo, va, inauguré 2011 en la fisota, vale. Acá tengo la cuenta de la otra, usted le pudo, la batería, vale. Eso se puede. Esto es adaptable, saber, mal la asociación orgánica ciudadana, al ambiente. Bueno, eso habéis estado mirando, mira. A ver si tiene no sabemos, creo este cultura, bueno, revisado, este organizado político, creo no es la industria de teoría y todo lo que hay en general no es la eso seguro que era de pago por lo she. Ali suposa que suden no se volverá altsaren indarra. Porque que su aimarusa no me usteda ir dar desde la camisa de una persona esco, la sei poco nada. Matos va podar matos de noviembre doy. Si doin erei, jiroa tudo laquela Malaysia. Bagarada dan no. Talori beti de la muchachos ha biser la orei, a venir durra indarra, coche ja bilarteko eta bisoztuetan guztiak aprobesgaia eta nor zoratzen da zure balorak. Bai, bai zenbat dura bai ezposizio hori giroki on ez da gizarteetan egun bat ziak. Hizketzeko eskaiera da bai herri bareko. Como batago zure za balako ezena bat nona betzenan mari Kogazulo batean, emarik gira egitu bat, e, azirean ematen duan haku mea, baina gizonezkoa da, baina, erdik, azkenean inundia, eta eta batzen denean, alretika, ematen dugu, bajina bat ezagut. Arri eta garri. Eta, arrakkoa, pagoan ene dut dut duan, nire txekian erronun behiten, bat, justo hain zuzen dut da, eta gainera, kinotzio da, zoztizio da, ez Egarbia sartzen da eta iriztena 22 metro balurra goso dela baina eta horrela bi segundo doan berei neutzen dute eh aroa gohasio horren eh sartzenen agiaren aderea eta batiko da. eta daiteko. eta daiteko nahi ere iritsu dela zuzenduzuna. Nashko bi genean eh ditate laguntzen ziren eh monstruo horrek hurua eh, zer belturra eta isua zabaltza genean ateratua. Zu bespaunsu sinesten eh lehietetan honeko aneketa honek amo ane. sei beste ki ser sigorrek, sigoze, mo horrek. Tarromolo bueno, bendura, eta terapeutikotasut egitar osatu dela eziera oso razonarra. So, eta oso autokabeleta iskubateri konstantea. Eta, aburuan, aztek hitzen, uste nuen, berra hartzen nuen, eta, klart, ere berri bat, digustatu, ondo ditatzen ahi bago zuen, saigatu alik eta modu jarraian e, irazten, mugiltzeko, miska e, bat. Dearteak, pues, <coughs> de, bada, ik, kunyaki, ik, eta, ere berri bat. Eta ere berri bat, errezago daik duzu, eta horretu berri bat. Eta, klart, ere Ba, bueno, e, denareni de e, hau, e, eta eragun lehenago, diguru hau, baina egin dio hote Piskabatea. Entrezakak ditudio Piskabatea. Piskabatea iztikoa izatean egin ustatzen eta gero, ba, ba, edura errealizatu eta Piskabatea ergeratako dintzioa nire ustez Piskabatea edo. Baina bai, e, gerratzen duzunean, zegoen semanen porra pasatu den, hori erro, barakun zen unguen asuntoa, zeratzen dago, eta, borde, borde, borde. Ni guztote, uste tardi edo la nire ditzeda, saltzarekin. Personailak, emagusienak, ni guztote, ondo eh, definituta odela, lestea da, bueno, diran iska, betelana, laguntasunan mateko da baina, bueno, dintxizua, alberailek, ni guztote, bueno, nahi kondo definituta edo diseñatuta odela. Eta, prinzipios, dintxizua, zintsa eta uma komunidade eta baita istanarre itsun eskalde. Probamo baro ura kabaiena zelai. Eta bain hasi berria daiz aurkitu dituzten honen jarraipena de ministerio eta tiene un No hay grandes es por ir, de vale, todos, porque me han ofrecido un trabajo. Claro. Bueno, porque estoy hoy eh. antes de la veredicto que tal esto saldrá. Y un garrete ahí otro que la verdad son sus Arriturrikomegatik eta izaten dute hori, patzen dute... Eta nire guarean, konfeketien horrean... Bara, horreko, atzendute erramataren garaian horra, amazik, kilometro gini guru, gomendone, galerian, eginan. Eta kalkulatzen dute, gara izan zirkozera. Haurin gizonen guru, gizonen guru, berren gutean, zeh, hori gineaan izateko. Bero, du, du, du, jendea, denbora da, dira eta marruan, misisirela, topatu dutela, da, bueno, jamari, aberzioa, eta, bera dira ustez, hori, idungo e, Iaso Museo Koak, induzketa egiten, esate dute, jorra zigorez, egon marxera, egon marxera, egon bataldea, egon bataldea, bera e, ikinak, batiedora, eto nikiren, mehatzari me poderioz, era, bera batutu, gantxatu, nukitu dena, azutela kopartzen horren dikian nonego zitegel olagorik hona e, sola sergaseria genealogia eskaulak sekretariak ez dizu ja distona e, hitura dela zer hori dena ustietzeko jardueren honetan orduan biziotak hori hori agertzaile ikusten dela horrenikita jende zago hori eta hori anabe eta hori pero estamos haciendo de la Roma, ni sabes. Daudeneko bat oso, vale. oportunidad pero sobre su historia que eres eh ha dado la crítica bezalakoa, orren daude pasarela sortzaitakoa, orio ezera bai pasarela altera, daude Kriston ta putzogia, ratxa. ba agorago zeladura hori oraingo dela eta hori ez da hori hori ez da hori ez da hori ez da hori ez da hori